Kui kunglarahvas kuldsel aal kord istus oma haioma, svanemuine käpakil läks agus menti tooma, lõks aga nelja käpakil, lõks aga nelja käpakil, aga nelja käpakil. Ja aihub oli ripakil, oli ripakil, oli ripakil, oli ripakil. Sakus toodi õllesid igat suulega, mis nahka pannik hoidikul särsita majad taga. Läks aga metsa mõllama, läks laande lärmiga, läks aga metsa mõllama. Läks aga laande lärmiga, läks lärmiga, läks lärmiga, läks lärmiga. Rahkapandik kukebraad ja rahkapandis siga, meie meeste joomikult ei leitud ühtkiviga. Läks aga metsa mängima, läks aga laande lärmiga, läks aga metsa põlluga, läks aga laande lärmiga, läks lärmiga, läks lärmiga, läks lärmiga. Läks lärmiga. Jaulismetse meeste koori ja naiset tõssid kisa, üks otsis oma poega seal, no tein hootsi isa. Läks aga metsa läks aga laande läks aga metsa mõrgama, läks aga laande lärmiga. Läks lärmiga, läks lärmiga, läks lärmiga Mina lärm mäe peale ja hilja naabri õues Vabari valge on minu põues Läks aga metsa mõllama, läks aga laande lärmiga Läks aga metsa mõllama Läks aga lärmiga Läks lärmiga, läks lärmiga, läks Meil ringis käima sulle kann ja viina palju juua. Ei ühki tundi noorusest ma tahaks maha müüa. Läks aga metsa mõllama, läks aga laande Läks aga metsa mõllama, läks aga laande Läks lärmiga, läks lärmiga, läks lärmiga. Läks aga metsa mõllama. Leksakal aga teile mika, läks lärmiga, läks lärmiga, läks lärmiga. Leks ja lärmab siia maanin.